Capitolul 10. Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este spre mântuire, căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință, deoarece necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu ei nu s-au supus, că sfârșitul legei este Hristos spre dreptate tot celui ce crede, își Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că omul care o va îndeplini va trăi prin ea. Iar dreptatea din credință grește așa, să nu zici în inima ta cine se va sui la cer, ca adică să coboare pe Hristos, sau cine se va cobur într-o adânc ca să ridice pe Hristos din morți. Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței pe care îl propovăduim, că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta, că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui, căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura spre mărturi, se mărturisește spre mântuire, că, zice Scriptura, tot cel ce crede în El nu se va rușina, căci nu este deosebire între iudeu și elin, pentru că același este Domnul tuturor, care îmbogățește pe toți cei ce îl cheamă pe el, căci oricine va chema numele Domnului, se va mântui. Dar cum vor chema numele acelui în care încă n-au crezut, și cum vor crede în acela de care n-au auzit, și cum vor auzi fără propovăduitor, și cum vor propovădui de nu vor fi trimiși, precum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune, dar nu toți s-au supus Evangheliei, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut celor auzite de la noi? Prin urmare, credința este din auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui Hristos, dar întreb, oare n-au auzit din potrivă? În tot pământul ai și vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor? Dar zic, nu cumva Israel n-a înțeles? Moi se spune cel dintâi: Voi întărâta răvna voastră prin cel ce nu este poporul meu, și voi atâța mânia voastră cu un popor nepriceput. Isaia îndrăznește și zice: Am fost aflat de cei ce nu mă căutau, și m-am făcut arătat celor ce nu întrebau de mine. Dar către Israel zice: Toată ziua întinsa mâinile mele către un popor neascultător și împotrivă greitor.